Ein deutsches Name. Der goldene Teller. Es waren einmal an einem Ort namens Seri zwei Verkäufer von Töpfen und Pfannen und handgefertigten Schmuckstücken. Da sie beide die gleichen Dinge zu verkaufen hatten, fragten sie sich, wie sie es im selben Dorf verkaufen und gut verdienen können. Oh, Sunder! Wie können wir den gleichen Gegenstand an die gleiche Person verkaufen? Wenn sie ihn von dir kaufen, warum dann wieder von mir? Darf ich unterbrechen? Ich habe eine Idee. Warum teilt ihr beide nicht diese Stadt in zwei Hälften? Du nimmst deine Sachen, um sie in eine Hälfte zu verkaufen. Und du nimmst die andere. Sobald jeder von euch mit einem Bereich fertig ist, kann der andere gehen und versuchen, seine Gegenstände dort auch zu verkaufen. Das ist eine großartige Idee. Vielen Dank, dass du uns geholfen hast. So starteten Mahesh und Sunda auf getrennten Routen und begannen, nach den Dorfbewohnern zu rufen. Töpfe und Fahnen, Töpfe und Fahnen, kaufe Schmuckstücke und strahle mit ihnen. Nicht weit weg hörte ein kleines Mädchen den schreienden Verkäufer zu. Sie eilte in das Haus, um ihre Oma zu rufen. Oma! Jemand verkauft glitzernden Schmuck. Ich will ein Armband. Bitte, kauf mir eins. Oh, Kind. Okay. Ich wünschte, ich könnte es. Aber wir haben kein Geld. Wie soll ich es dir kaufen? Hm. Können wir nicht diesen hässlichen Teller verkaufen, um das Armband zu kaufen? Oh, dieses Ding? Das mit dem schwarzen Ruß bedeckt? »Wer tauscht denn so etwas gegen ein Armband?« »Oh, lass es uns versuchen, Oma. Bitte!« »Okay, wir versuchen es.« Bald näherte sich Mahesh dem Haus des kleinen Mädchens. »Ja, hier drüben! Ich will ein Armband!« Mahesh sah die zerrissenen Kleider des kleinen Mädchens und beschloss sofort, sie zu ignorieren.« Verschwende nicht meine Zeit, kleines Mädchen. Das kannst du nicht kaufen. Aber du musst mir zuerst den Preis nennen, nicht wahr? Okay, das sind vier Münzen. Gib sie mir und kauf dein Armband. Hm. Vier Münzen. Hm. Es tut uns leid. Wir haben kein Geld für dich. Aber wenn du reinkommst, kann ich dir was anbieten, gegen das du tauschen kannst. Oh, gut. Aber mach schnell. Ich muss gehen und diese Dinge an diejenigen verkaufen, die Geld haben, um sie zu kaufen. Das Haus befand sich in einem schrecklichen Zustand. Die Wände fielen auseinander, die Löcher im Dach waren notdürftig repariert und es gab überall Mäuse. Was? Sie sind so arm. Was um alles in der Welt können Sie mir bieten? Die Mäuse? Herr, ich habe nur diesen Rußteller anzubieten. Meine Enkelin will wirklich gern ein Armband. Akzeptieren Sie es bitte? Oh, dieser schwarze hässliche Teller. Wie sehr ist er mit schwarzem Ruß bedeckt? Lass mich daran reiben. Ich hoffe, es ist wenigstens Kupfer. Als Mahesh den Teller rieb, löste sich die Asche und ein kleiner Teil des Tellers begann zu leuchten. Hä? Was? Es war ein goldener Teller. Was ist passiert? Stimmt etwas nicht? Kaufen Sie den hier? Mahesh war ein gieriger Mann. Er dachte bei sich selbst. Das ist reines Gold. Das muss hunderte und tausende wert sein. Ich sollte leise gehen und später wiederkommen. Sie werden überzeugt sein, dass dieser Teller wertlos ist und werden ihn mir sogar kostenlos geben. Oh, ich habe mich nur gefragt, wie du mir diesen nutzlosen Teller anbieten kannst. Er taugt gar nichts. Da hat keinen Wert. Ich will ihn nicht. Oh, bitte sag das nicht. Es wird das Herz meiner Enkelin brechen. Kannst du keinen Weg finden, um das Armband zu geben? <lacht> Ein Armband? Ich kann dir nicht mal ein halbes Armband für dieses nutzlose Ding geben. Du hast genug meiner Zeit verschwendet. Ich werde jetzt gehen. Er ist unhöflich. Ich will nichts mehr. Als Mahesh in Richtung Markt verschwand, kam Sunda an den gleichen Ort, um sein Glück zu versuchen. Töpfe, Fahnen und Schmuck. Töpfe, Fahnen und Schmuck. Hallo, kleines Mädchen. Möchtest du etwas kaufen? Ich habe kein Geld, um etwas von dir zu kaufen. Oh, du musst doch etwas haben. Sei nicht traurig. Lass uns Folgendes machen. Du sagst mir, was du kaufen möchtest und wir werden handeln. Einverstanden? Ähm, okay. Okay. Armband? Aber ich will es nicht umsonst. Ich habe einen alten Teller, den ich dir geben kann. Würdest du ihn dir ansehen? <lacht> Natürlich. Wie sollen wir sonst vorgehen? Ich weiß nicht, ob es von Nutzen sein wird, aber hier ist es. Sunder glaubte, dass der Teller nicht viel wert war, aber er war ein großzügiger und ehrlicher Mann. Er wollte dem kleinen Mädchen nicht das Herz brechen. Er hatte sich bereits entschlossen, den alten Teller gegen ein Armband einzutauschen. Um den Handel realistisch aussehen zu lassen, beschloss er, den Teller zuerst zu untersuchen. Hm, okay. Lass mich versuchen, den schwarzen Ruß abzureiben. Was? Das ist ein goldener Teller. Frau, das ist mehr wert als alles, was ich habe. Es ist Tausende wert. Ich habe nicht genug, um so etwas zu kaufen. Oh, Wirklich? Ich bin eine alte Dame. Ich kann nicht verstehen, was Geld ist. Du scheinst ehrlich und freundlich zu sein. Warum nimmst du das nicht und gibst meiner Enkelin ein Armband? Ein Armband? Du kannst mehr als tausend Armbänder haben. Warte einen Moment. Ich kann dir jeden Topf, jede Pfanne, jeden Schmuck und jede letzte Münze geben, die ich im Gegenzug für diesen Teller habe. Aber bitte, lass mich acht Münzen behalten, damit ich in der Lage bin, den Fluss zu überqueren und den goldenen Teller wiegen lassen zu können. Die alte Dame war sehr glücklich. Sie hatte jetzt viele Tontöpfe und ihre Pfannen und ihre Enkelin hatten viele glänzende Schmuckstücke. Sie winkten fröhlich auf Wiedersehen zu Sundarm. Sunder war auch sehr glücklich, den goldenen Teller wiedergefunden zu haben. Er wusste, dass sich sein Leben für immer ändern würde. Nicht weit entfernt war Mahesh, der auch das Gleiche dachte. Aber er wusste nicht, dass seine Träume schon verflogen waren. Gold! Gold! Ich werde reich! Ich bin sicher, die alte Dame hat inzwischen alle Hoffnung aufgegeben. Sie wird mir die goldene Platte gerne kostenlos geben, Das ist echte Verkaufskunst. Ich wusste, dass ihr auf mich warten würdet. Hm, okay. Ich habe meine Meinung geändert. Ich kann kein kleines Mädchen wie dich traurig sehen. Ich werde deinen goldenen, äh, ich meine, diesen schwarzen, hässlichen Teller nehmen. Aber ich kann dir kein Armband geben. Lass mich nachdenken. Was denkst du, Sportfreund? Wir brauchen nichts von dir. Wir haben unseren goldenen Teller bereits an einen weißen und ehrlichen Verkäufer verkauft. Was? Wo? Wie? Wer? Erst bist du unhöflich und jetzt auch noch zu spät. Er gab uns alles, was er hatte, außer acht Münzen und seine Verkaufswaage. Er muss den Fluss schon überquert haben. Was? Nein! Mein Geld. Doch das kleine Mädchen hatte recht. Mahesh kam tatsächlich zu spät. Sunda hatte den Fluss bereits überquert. Mahesh explodierte vor Wut und begann auf und ab zu springen und winkte mit den Händen in der Luft. Er war voller Hass auf Sunda. Er schrie. Aber Sunda war weit voraus. Er konnte kein Wort hören. Komm bloß zurück! Das ist mein Geld! Oh, das ist mein Hash. Er springt vor Aufregung. Er winkt mir zu. Vielleicht weiß er, was passiert ist. Schau, wie glücklich er wegen mir ist. Hey, danke. Ich bin auch glücklich. Auf Wiedersehen jetzt! Mein Geld! verschwand und Mahesh kniete auf den Boden und bedauerte sein Verhalten. Wäre er nur nicht so gierig gewesen, wäre der goldene Teller seiner gewesen. Denkt immer daran, Ehrlichkeit ist die beste Einstellung.